Розділ дванадцятий, в якому про Олівера дбалось краще, ніж будь коли, і в якому знову розповідається про веселого старого джентльмена та його молодих друзів. Карета з гуркотом промчала майже тим самим шляхом, яким Олівер у товаристві Пройди вперше війшов у Лондон. Але біля ангела Візлінгтоні звернула в інший бік і нарешті зупинилася перед охайним будиночком у тихій, тінистій вулиці поблизу Пентонвіла. Тут для Олівера було відразу постелене ліжко, і сам містер Браунлоу подбав, щоб його малого підопічного вклали якнайзручніше. Тут хлопчика оточили безмежною ніжністю і турботою. Але багато-багато днів Олівер лишався нечутливим до піклування своїх нових друзів. Сонце сходило і заходило, знову сходило і заходило, і так багато разів. А хлопчик усе борсився в ліжку, танучи, мов віск, у жару пропасниці. Хробак у домовині робить свою справу повільніше, ніж цей повзучий вогонь у живому тілі. І коли зрештою Олівер розплющив очі, кволий, худий і блідий, аж прозорий, йому здалося, що він прокинувся після довгого тривожного сну. Насилу відірвавшись від подушки, підперши голову тремтячою рукою, він з острахом озирнувся довкола. Де я? Куди я потрапив? спитав Олівер. Я ніколи тут не спав. Він був виснажений, ледь живий, і словаці промовив зовсім тихим голосом, але його відразу почули. Завіса над ліжком швидко розсунулась, і з крісла, що стояло поряд, підвелася з шитвом у руці привітна, дуже чисто і охайно вдягнена старенька жінка. «Цссс», – мій хлопчику, – ласкаво сказала вона. «Лежи тихо, а то занедужаєш знову. Ти хворів, хворів так тяжко, що тяжче й не буває. Лягай же, мій хлопчику, отак лягай». Кажучи це, старенька обережно поклала Оліверову голову на подушку і, відкинувши з його чула волосся, зазирнула йому в очі з такою добротою й любов'ю, що він мимоволі схопив тоненькою рукою її руку і обвив її навколо своєї шиї. Господи, помилуй. із сльозами на очах мовила старенька. Яке вдячне дитя і яке гарненьке, якби ж то на моєму місці була зараз його мати, якби ж то вона могла його побачити. А може, вона таки бачить мене? прошепотів Олівер, складаючи долоні. Може, вона сиділа біля мене? Мені здавалося, ніби вона була тут. Це тобі вижалося в гарячці, мій хлопчику, лагідно мовила старенька. Та, мабуть, відповів Олівер, бо небо від нас далеко, і всі там щасливі. Кому ж охота спускатися до ліжка хворого хлопця? Та якби вона дізналася, що я не здужаю, то й там пожаліла б мене бо сама перед смертю була дуже хвора. Тільки навряд чи вона про мене щось знає, помовчавши, додав Олівер. Бо коли б вона бачила, як мене кривдять, обличчя в неї було б сумне, а мені вона весь час сниться, весела і щаслива. Старенька нічого на це не відповіла. Витерши спочатку очі, а потім окуляри, що лежали на ковдрі, не окуляри були невід'ємною частину її очей. Вона подала Оліверові якогось прохолодного напою, погладила по щоці і знову звеліла лежати тихо, щоб йому бува не погіршало. Тож Олівер лежав дуже тихо, почасти тому, що хотів у всьому слухатися добру бабусю, а почасти, правду кажучи, і тому, що ця розмова геть знесилила його. Незабаром він задрімав, а прокинувся від світла свічки, поставленої Тобі набагато краще, правда ж, Любий?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 Коли Олівер розплющив очі, стояв уже ясний день. Хлопець почував себе бадьором і щасливим. Криза минула. Він знову повернувся в цей світ. Через три дні він уже міг сидіти у кріслі, підпертий з усіх боків подушками. А що він був ще слабий і не міг ходити, то місіс Бедвін, економка, звеліла перенести його вниз, до своєї маленької кімнати. Коли його посадили біля каміна, ця добра бабуся вмостилася поряд і всім серцем радіючи з того, що він почуває себе набагато краще, дала волю сльозам. «Не зважай на мене, мій хлопчику», промовила нарешті вона. «Мені треба виплакатися. Ну от, уже і по всьому, і я знову весела». «Ви така добра, пані», – мовив Олівер. Ет, пусте», – сказала старенька. «Бульйон, от що зараз головне, і тобі саме пора його їсти, адже лікар дозволив містерові Браунлоу прийти подивитися на тебе сьогодні вранці. І ти повинен мати хороший вигляд, бо що кращий вигляд ти матимеш, то приємніше йому буде» і вона заходилася розігрівати в кастрюльці бульйон. Такий міцний, що, на думку Олівера, якби його розбавили водою за нормою, встановленою парафіяльною радою, то ним можна було б нагодувати принаймні 350 мешканців робітного дому. «Ти любиш картини, мій хлопчику?» – спитала старенька, помітивши, як пильно дивиться Олівер на портрет на стіні. Якраз навпроти його крісла. Не знаю, відповів Олівер, не відриваючи очей від полотна. Я бачив їх так мало. Яке гарне обличчя у цієї жінки, таке лагідне. Ох. зітхнула старенька. Художники завжди малюють жінок гарнішими, ніж у житті, інакше б у них не було замовників, дитино. «Отой винахідник машинки, яка робить точну подобу людини, мав би знати, що успіху його машинка не матиме. Вона надто правдива, надто правдива!» Старенька від щирого серця засміялася з власного дотипу. «А це... це подоба?» – спитав Олівер. «Так», – відповіла старенька, – на мить відвертаючись від бульйону. «Це портрет». «Чий?» – спитав Олівер. «Біг мене з мій хлопчику», – добродушно відповіла старенька. «Якоїсь жінки нам з тобою не знайомої. Я бачу, портрет припав тобі до серця». «Він дуже гарний», – мовив Олівер. «А він тебе часом не лякає?» – сполошилася старенька, бо помітила, що хлопчик дивиться на картину мало не з побожним страхом. «Ні, ні!» – швидко відповів Олівер. «Тільки очі цієї жінки такі сумні, і мені здається, що вони дивляться просто на мене». «Аж за серце бере!» – додав він стиха. «Вона ніби жива і ніби хоче мені щось сказати» але не може. «Господи, помилуй!» здригнувшись, вигукнула старенька. «Не кажи такого, дитино! Ти ще слабенький, і нерви в тебе після хвороби розладнені. Дейно я пересуну твоє крісло. З цього боку тобі її не буде видно. Отак!» От мовила вона, пересунувши крісло. «Тепер ти її не бачиш!» Олівер бачив портрет у своїй уяві так виразно, наче й не міняв місця. Але він не хотів тривожити добру стару леді, а тому тільки лагідно всміхнувся, коли вона подивилася на нього. Тож місіс Бедвін, вирішивши, що він заспокоївся, взялася солити бульйон і кришити в нього сухарики з усією тією енергією, якої вимагається відповідальна справа? Олівер упорався з бульйоном надзвичайно швидко. Щойно він проковтнув останню ложку в двері тихенько постукали. Заходьте, сказала старенька, і на порозі з'явився містер Браунлоу. Старий джентельмен увійшов дуже бадьорим кроком. Та тільки но він пересунув окуляри на лоб і заклав. З поваги до свого добродійника Олівер спробував був підвестись, але не встояв і впав назад у крісло. І тут, правду кажучи, серце містера Браун-Лоу, а воно в нього було таке велике, що вистачило б на півдесятка звичайних добрих старих джентльменів. за допомогою якоїсь гідравліки, що її ми, не маючи відповідних наукових знань, пояснити не беремося, нагнало в його очі сльози. «Бідолашне хлоп'я! Бідолашне хлоп'я!» – відкашлявшись, мовив містер Браунлоу. «Я сьогодні трохи захрип, місіс Бедвін, боюсь, чи не застудився». «Сподіваюся, що ні, сер», – озвалася місіс Бедвін. «Всю вашу білизну було добре висушено, сер». «Не знаю, Бедвін, не знаю», – сказав містер Браунлоу. Здається, вчора за обідом у мене була вогка серветка, але не треба зараз про це. Як ти себе почуваєш, мій любий? Дуже добре, сер, відповів Олівер, і спасибі вам, сер, за вашу ласку до мене. Славний хлопчик, рішуче сказав містер Браунлоу. Ви вже нагодували його Бедвін. Чим саме? «Ріденькою юшечкою, га? Сер, він у мене щойно з'їв добрячу порцію чудового міцного бульйону», – відказала місіс Бедвін, злегка випростуючись і чітко наголошуючи на останньому слові. мовби даючи зрозуміти, що між ріденькою юшечкою і добре звареним міцним бульйоном нема нічого не те, що спільного, а навіть схожого». «Ух!» – аж здригнувся містер Браунлоу. «Дві-три чарки доброго портвейну були б йому куди корисніші. Правда ж, Томе Уайт?» «Мене звуть Олівером, сер. здивовано проказав хворий хлопчик. «Олівером?» – перепитав містер Браунлоу. «Олівером? А далі як?» «Олівером Уайтом?» Ні, сер. Твістом. Олівером Твістом. Дивне прізвище, мовив старий джентльмен. А чому ж ти сказав судді, що тебе звуть Уайтом? Я йому такого не казав, сер, відповів Олівер, дивуючися ще більше. Це було так схоже на брехню, що старий джентльмен суворо подивився на Олівера. Проте не повірити йому було неможливо. Кожна рисочка худого, змарнілого обличчя хлопчика дихала щирістю. «Певно, якесь непорозуміння», – пробурмотів містер Браунлоу. Та хоч придивлятися до обличчя Олівера більше не було потреби, він ніяк не міг відвести від нього очей, бо знову відчув, що воно нагадує якесь інше, дуже знайоме обличчя. «Ви ж не сердитеся на мене, сер? запитав Олівер, звівши на нього благальний погляд. «Ані трохи», – заспокоїв його старий джентльмен. «Стривайте! Що це? Бедвін, подивіться!» З цими словами він швидко показав на портрет над головою Олівера а тоді на обличчя хлопця. Це була жива копія. Ті самі очі, овал обличчя, уста. І вираз той самий, неначе найменші рисочки, було відтворено з дивовижною точністю. Олівер не довідався, що саме здивувало містера Браунлоу, Ще надто слабий. Отож, коли Пройде і його достойний юний приятель Бейтс приєдналися до погоні за Олівером, спричиненої, як уже зазначалося тим, що вони в незаконний спосіб позбавили містера Браун-Лоу, його особистої власності, ними керувала цілком похвальна і зрозуміла турбота про самих себе. Оскільки щирий англієць! найохочіше і найгаласливіше вихваляється своїми громадянськими свободами і недоторканністю своєї особи, то навряд чи є потреба доводити читачеві, що поведінка цих двох дружків має піднести їх в очах усіх громадських діячів та патріотів майже такою самою мірою, якою це переконливе свідчення їхнього піклування про власну безпеку та самозбереження, підтверджує і унаочнює коротеньке зведення законів, що його деякі глибокодумні й практичні філософи поклали в основу всіх явищ та діянь природи. Згадані філософи дуже мудро звели всю діяльність цієї доброї леді до правил та теорій і роблячи вельми витончений і приємний комплімент її високій мудрості і розважливості, усунули з цього зведення геть усе, що стосується серця, благородних поривань та почуттів, бо все це, мовляв, ні до чого леді, котра за одностайним загальним визнанням стоїть вище від численних дрібних грішків та вад властивих її статі. Якби мені потрібен був ще якийсь доказ того, що поведінка цих двох юних джентльменів за згаданих складних обставин мала суто філософську основу, я відразу знайшов би його в такому факті, також відзначеному в попередній частині цієї оповіді, що вони відстали від погоні, як тільки загальна увага зосередилася на Олівері і відразу ж подалися найкоротшим шляхом додому. Хоч я зовсім не маю наміру твердити, що уславлені вчені мудреці мають звичку скорочувати шляхи до своїх блискучих умови водів, а власне вони швидше схильні збільшувати відстань за допомогою різних багатослівних кружлянь та відхилень, схожих на ті, до яких даються п'яні під тиском надтонувального потоку думок. Я все ж таки хочу сказати і скажу прямо, що багато великих філософів при практичному застосуванні своїх теорій виявляють неабияку мудрість і обачність, наперед захищаючи себе від усіх неприємних несподіванок. Отже, в ім'я великого добра – ви вільні чинити маленьке зло і маєте право вдаватись до будь-яких засобів, якщо їх виправдовує ваша мета. Ну а визначення міри добра і міри зла і навіть різниці між... Обидва хлопці з неймовірною швидкістю пробігли заплутаним лабіринтом завулків та дворів і наважилися зупинитися аж тоді, коли опинились у низькому темному під'їзді. Постоявши там мовчки рівно стільки, скільки треба було, щоб відсапитись і здобутися на голос, юний Бейтс радісно верескнув і вибухнув реготом, Таким нестримним, що аж упав і почав качатися на східцях біля дверей. «Чого це ти?» – спитав Пройда. «Ха-ха-ха!» – заливався Чарлі Бейтс. «Та заткнися!» – наказав Пройда, сторушко озираючись. «Хочеш, щоб нас злапали, дурню?» «Ой, не можу!» – простогнав Чарлі. «Ой, не можу!» Як він драпав! Шасть за один ріг, шасть за другий, бах, обліхтарний стовп, відскочив, і далі, мови, сам він залізний, а я женуся за ним, горлаю, а витирачка ж у мене в кишені, ой, лусно. Жвава уява юного бейтса відтворювала бачене в надто яскравих барвах. І, дійшовши до цього місця, він знову почав качатися на східцях, регочучи ще голосніше. «А що скаже Фейгін?» – спитав Пройда, скориставшися з тієї миті, коли його приятель похлинувся сміхом. «Що?» – перепитав Чарлі Бейтс. «Отожбо, що?» – повторив Пройда. «А що ж він може сказати?» Спитав Чарлі і враз поважнів, бо вигляд у пройде був серйозний. «Що він може сказати?» Містер Докінс з хвилину свистів, потім скинув капелюха, почухав потилицю і тричі кивнув головою. «Це ти до чого?» – спитав Чарлі. «Тра-ля-ля, огороді теля. скотилась турбота в болото?» «Тільки вона не моя», – мовив Пройде, і його хитра фізіономія невесело скривилась. Пояснив він красно, та не дуже ясно, у всякому разі, як на юного бейця. І той знову спитав. «Це ти до чого?» – Пройде не відповів. Натомість він надів капелюха, зібрав під пахви поли свого довгого сюртука, випнув язиком щоку, разів п'ять звичним, але красномовним жестом ляснув себе по переніссю і, крутнувшись на підборах, шмигнув у під'їзд. Юний Бейтс, задумливо насупившись, подався слідом за ним. Через кілька хвилин після цієї розмови Кроки на рипучих сходах привернули увагу веселого старого джентльмена, який сидів перед каміном, тримаючи в лівій руці ковбасу й хліб, а в правій складений ніж. На підставці поряд стояв великий олов'яний кухоль. З бридкою посмішкою на блідому обличчі старий джентльмен обернувся до дверей. І, пильно дивлячись з під кущуватих рудих брів, почав прислухатись. Що це? пробурмотів він, змінюючи з лиця. Їх тільки двоє. А де ж третій? Невже вскочили в халепу? Побачимо.